Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Benvinguts al vuitè programa de Cultura 77. Avui tindrem un programa bastant terrorífic on xerrarem de les accions habituals però de continguts que són bastant, bastant terrorífics, no? No sé quina és la vostra opinió, però a que és un programa per escoltar amb la llum apagada sí. o de vespre. Sí, sí, de dia potser, potser queda un poc estrany, però, però de nit ja crec que funcionaria. Sí, crec que intentarem crear la semòfera, a menys si ho aconseguim, mm. i quan volgou podem entrar en la primera secció. Bueno, en aquesta primera secció de videojocs començarem comentant Alan Wake un lloc exclusiu d'Ishbots que va sortir l'any 2011 si no recordo malament no? 2011, 2010, 2012 està en aquesta franja més o menys 2012 segur que no no, per 2010, a 2011, algo així que sí, 2011 diré Bueno, més enllà d'estem contextuals, sí, digues Tónia que no ho vendrà d'aquí tampoc. No, és una així. Però és un lloc que va ser creat per Remedy, estudi que ja era famós per haver creat Matt Spain a anterior generació. I bé, bueno, es tracta d'un lloc molt inspirat per, per llibres de Stephen King i per diferents pel·lícules de terror. O sigui, recull molt de la tradició clàssica de terror, tant de la literatura com de cinema i, o, i crec que ho, ho encadenar bastant bé en Marcus també ha jugat en aquest lloc no sé quina serà la seva opinió però jo crec que per exemple el fet de que la història satanari -hi mitjançant un manuscrit que, que el teu personatge general em va trobant crec que és una idea bastant acertada i bastant original Sí, bé, està basat en un escriptor i que és, en realitat no és tampoc una cosa nova el de si ve d'un escriptor que crea la seva pròpia eh, mort o... Sa, o sa sí, gust, la història. Sí, sa, uh -huh. és un poc que ell va escrivint i després se fa realitat aquesta història uh -huh. de terror que estava escrivint i que la té molt de sentit que, que ell se trobi les seves pàgines allà. Sí, de fet, és molt semblant a una novel·la de Stephen King i bé, bé, per això deia que s'influenci és molt clara i també per s'ambient, perquè hem de recordar que és un poble que és Bright Falls, se diu que és un poble si diguem, des típic amb, amb, amb llac, amb molta muntanya sí, molt... de la zona més nord, sí, més com bé, la zona de Washington aquesta zona de, de la part més est exacte i és un lloc molt ben ambientat, a part eh, té una cosa que també trob bastant interessant que és el cicle de dia a vespre durant els dies segur, no anem a mig, i quan t'arriba el vespre quan sols hi ha gent els posseïdors, que són els enemics que t'enfrontes. I una altra cosa que m'agrada molt que per, dest per destruir-los no bastant pegar el litre, sinó que primer els has d'enfocar en una llum, ja sigui una llinterna o el que sigui, els lleves a la oscuritat ja, ja els ja pot disparar i ja són vulnerables si els disparen mentre estan en s'escuritat no els hi fas mal crec que és una forma bastant no digue'm innovadora però sí que, es, uh, que es, bastant, està bastant bé no?, de donar-li una altra volta en el gènere shooter que no sigui només disparar sinó que sigui alguna cosa més és que, però no és shooter diguéssim aquest lloc és, és un lloc d'aventures així no... No, per cuim molt de mecànica, de, És molt de similar de... a una aventura gràfica mm. amb moltes coses per carta cercar sempre dins se dins din els mapses que hi han, sempre hi ha jet, sempre hi ha coses que moltes vegades són de col·leccionista, però a vegades també tenen... Sí, tenen valor un valor jugable. Clar, un valor narratiu. És que no té tampoc la com per, que sigui una aventura gràfica. Que crec que sí que està un poc que a que camí. La boca té és que mescla, a més del punt de vista, molt de gèneres. Evidentment és un thriller de terror, principalment, i de misteri. Però després també agafa molt de, de shooter, agafa d'aventures... Com pot dir, pot ser més d'aventura gràfica... És un lloc que no, no fa moltes coses, tampoc, però el que fa ho fa bastant bé. I després que mm. gràficament i, i sonorament jueix de forma brutal. Ah, bé, I la és la narrativa, és a dir, tu te fiques en una història així bastant complexa, tampoc no és molt enrebeçada, però bastant complexa. Mm. I la gràcia és això, ficar-te en aquest món, com que els gràfics són molt bons, i d'acompanya. Sí, sí, no, i tant, ens acompanya i ja t'he dit que és... El 80% de joc és el que tu has dit, els gràfics i la història, perquè és que a nivell jugable comença molt bé. Però a vegades s'ha fet un poc repetitiu, perquè les missions consisteixen entrellars, de d'apuntar a punt B i matar o esquivar els posicadors que t'ho trobant. trobat. Sí. Així, I a vegades sacar qualsevol i fer qualsevol poder, però realment no ha millor profunditat que, que aquest a nivell jugable. Bé, no sé si vols portar alguna cosa de conclusió bé, hi havia un aspecte molt que és bastant graciós Estem tema d'anar cercant objectes perduts per, per tot el mapa eh, tenia un punt molt, molt, molt graciós diguéssim que era una referència a una mítica sèrie antològica que, de, de relatges sí, de terror i ciència-ficció que no me recordo la, la, la dimensió desconocida sí, s'ha traduït així en amb... sí. Que, que aquí la, la, la, li fan una, un homenatge i li canvien el nom i és, uh, American Nightfall no, American More, és una, uh, Nightmare More, sí, i està, està guapa perquè tu poses uh, teles per, mm. per mapa i, i són com a sí. capítols, mini minicapítols i La és que el propi protagonista de la sèrie és el propi Alan Wake i ell no recorda per participar a la sèrie Clar, és el, a la televisió però no, mai està filmat i és una, cosa, una situació un po que encara es concerta més tant en el teu personatge com a tu, com a jugador és veritat que és un punt bastant interessant jo ja, ja com a conclusió per a part de tot el que han dit i, i dic que és un dels meus llocs preferits i sí que el recomano a tothom de fet és un lloc que m'ha passat 4 vegades en aquest moment uh, dir que esper que, que en aquesta E3 se presenti la segona part hi ha de que és possible i ja ho esperen ganes i ara ja passarem al següent lloc que he que comentar i bé, bueno, passàvem d'un terror més més psicològic igual més de misteri a un terror molt més claustrofòbic ara xerrant de Dead Space un lloc que va aparèixer abans que aquest Alan Wei, que sobre el 2008 i que tenia com a premissa que eres un enginyer si tant no un soldat igual que a l'anterior lloc eres un escritor que anaves, eh, bé, és un enginyer d'una nau especial estem en un futur on la humanitat estava allà, pues, diguem, viatjant per l'espai i t'enviaven a una missió a principi senzilla que era que una nau s'havia espanyat diguem, a mig d'espai de l'espai i t'havies d'anar a reparar la i en arribant a aquesta nau descobries que no era exactament el que t'havien dit no? la nau estava destrossada, no havia humans i estava imedida per una espècie de, de alienígenes no gaire simpàtic, no t'ho donaven gaire bona benvinguda. Mm -hmm. I a partir d'aquí, doncs, pues, crea una història amb bastant gore, molt claustrofòbrica, ja que estàs tancat una nau i no pot sortir amb espais molt, molt foscos, es passessos molts estrets... Mm. I realment, una història... Un joc que, segons quines hores, almenys ja me feia por jugar. I aquesta t'ha de música? Sí, això és el banda sonora. Sí, sí, sí. I bé, i... Un altre punt molt destacat és que quan tu mories sí, no de... era una mort normal sinó que te, te decapitaven te desmembraven, te quedaven braços cames, mm, ja que no? sants per no? tots De fet, el eh, joc abans de sortir mm, o just quan s'estava sortint una de, un dels reclams eren totes, totes les maneres horribles de morir que havia, perquè cada manera que te puguin matar té la seva representació gràfica, no és la típica de morts i... i caure en terra, o sinó sigui que se desmembre per trossos, hi ha decapitacions, eh, li arrenquen braços, després una cama, de tot, hi ha de tot, o te mengen, és una passada, hi de tot. Era molt dur veure-te morir, és que ens era dur. Ara que he de baixar de ses morts i és vera que en les vides de jocs hi ha morts que són molt senzilles, intracòmatas fins i tot com a cutres és o sigui, a que ho puguis en sí, Life 1 sí, sí. jo aquella mort la, la record m'hi que sempre quan mories en High Life 1 la càmera girava cap a la dreta i a aquella altura d'antarra si hi un tir de l'altre codaus, el que sigui no, bueno, i un vermell fins tot a les vegades i ara allà estava però el fet que sigui, és que hi una representació gràfica important darrere de sa mort i això és un, és un detall correcte de fet, no, si mireu si per, per YouTube, Youtube hi ha en recopilació entre les morts i és que és al·lucinant i ara recentment va sortir el darrer el darrer Tom Raider Uh, hi ha un, també el mateix estil, no tan bèstia però tu pots veure a Lara Croft morint de mil maneres a Youtube, mm. que són les recopilacions de, de gent que se deixa matar en els jocs sí, és i és bastant, bastant hardcore i després com acabem introduir un poc aquesta tradició, diguem, de cuidar on pots ser mos, a partir de després mm. és una mort que ja, no, que, ja, que ja no te sap greu morir, no? Bueno, no No, no, no, no te que hais empatitzat amb els personatges. Ja quan per embreles des prims sabia molt de greu morir. i eh? eren, jo me tapava de suir quan morien. És moria. traumàtic quan sí, és, és... te maten, perquè no, no és que diguis, "Ai, quina gràcia", no que clar, ja sempre pensa que estàs en tensió, te pilla un bicho que no ni desperes i de cop sí. amunt te rentes, saps? I tu vous no, o sigues esplai en tu vous eh, en tercera persona sí, sí. com eh uh, quanta mata. I no te pots botar, s'ho que per molt ja pitjava el mando poster per llevar i no no no no estan no, no, no s'ho no pot llevar. I clar, jo supos que igual jo ja com els comes que ditem mal, Stone deu ser més divertit perquè veia, ja, després que vas a morir no està rodallat ja, però en la vida d'Espace era molt dur, ara perquè... Stormrider ja no és de un lloc així més light, sinó que realment aquest sí que han fet molt seriós sí, però bé que vull dir estàs a una illa molt més o menys obert no, és que, que d'Espace, jo és de la més terrorífica que, que he jugat Hi ha grans llocs de terror a la anterior generació o sigui, és, sobretot és el millor lloc de terror d'aquesta generació que ha acabat ara de 360, Play 3 i Wii perquè és veritat que Play va a grans jocs com Silent Hills, el primer Resident Evil, però uh, Dead Space, el jocs de, de lo millor del gènere. Mm. El millor que el gènere de terror és un gènere que en els videojocs s'explota molt, molt bé. I bé, eh, jo crec que no podem obviar eh, un parell de detalls que no han comentat encara. Eh, primer de tot, l'influència bàsica de Dead Space és una gran pel·lícula oh, de, de terror que se diu Horizonte Final que es, bàsicament sí, el mateix argument bé, i, i Alien és com no sé més mesclar els dos grans clàssics d'estarror de, en, en ciència espacial uh -huh. i després una altra cosa que no hem comentat és que té una, un, un, una, dos continuacions de uh, Space 2 i de Space 3 si bé es, la primera entrega estàvem tot el temps en una gran nau d'aquestes mineres típic d'aquestes pel·lícules Uh, la segona part uh, anàvem en un planeta, en una colònia que havia estat mm, no, no volen dir molt d'espoilers però bé, vendria ser com una espècie que és, és parasitària, no? i transforma la gent i tal i aquesta colònia doncs, està invadida i després en ter la tercera entrée, que no fa gaire que va sortir trobem el protagonista una altra vegada uh, en una nau però té moltes més uh, escenes en què tu surts de la nau i vas per espai en gravetat zero, perquè això tampoc, també seria interessant comentar-ho eh? Sí, això que... ho fan a qualca missió, o sigui, tot té una que es tradueix tota uh, gravetat zero però és vera que no ho exploten tant a la tercera part s'explota més Sí, perquè tu vas, vas caminant amb unes botes de, de, que estan inventades mm. i després el que vas fer és saltar i, vas, i saltes en gravetat zero i també està molt bé perquè canvies el xip de on està dalt i on està baix perquè clar està, té, té detalls molt molt bons hi ha inclús l'oportunitat de, de, de jugar a una espècie de bàsquet futurista que sí, se basa en, en jugar zero. en gravetat zero i clar, eh, tu jugues tant en el sostre com en terra perquè és, tot, tot és igual ah, sí, no? i tu, tu vas d'un, no sé està molt xulo ara jo he de dir, del que has comentat que prefereix però de moltes mecàniques del primer i el segon d'espèix, el tot el primer, que no estàs a està a cest. El que es vera que amplia cosa jugablement, com la Sagrada de la o, o, o una altra. Però perd molt de la claustrofòbia i del de, que causava el primer. Aquestes se han apostat més per un lloc de matar marcianos de tota la vida. I han obviat un poc de terror que era el que realment donava la gràcia en el, en el primer. No estan bé, no tot es dolent. I reconec una importació molt bona que ha fet tant de Space 2 com Dead Space 3, que Dead Space ho fallava un poc, per no dir bastant, és que en el primer Dead Space, en cap moment vaig a xerrar els -se personals, ja sempre el -se darrere la màscara, i tampoc xerrava. El que passa que el lloc era molt terrorífic, això, dubte, era molt crostafèric, però tot una hora hi ha ja simpatitzat de tot amb un, amb un tio que ni xerrava ni li vaig la cara. tot el com més passable, no? perquè veure que tot el més va venir amb molt desagradable i jo no podia mirar, però, bueno, en final era un tio que... Era un héroe que no era carismàtic i t'adonava un poc igual. Mm -hmm. Això en els dos crec que és algo que van pulir molt perquè a ser ballà, tu el veies, xerraves, passaves els sentiments, li veies la cara i quan te mataven era encara més dur. Mm. No sé si és una cosa, si en Marc us estarà, estarà d'acord. Sí, això és el problema. El que passa és es que jo no he tingut la oportunitat de, de jugar a la segona part i la tercera i tampoc no ho puc comentar però la veritat és es que sí que canvia un poc el i espero poder jugar en aquest aquests jocs ara feia temps que ni, ni me'n recordava d'ells però realment encara sí. que sigui només per si història ja val la pena sí, són de les grans obres d'aquesta generació res dubtes, saga Dead Space una de les millors i ara ja deixaríem la secció de videojocs i entraríem a la secció de cinema Bueno, pues continuarem amb, amb el nostre tema de terror i com, continu, eh, bé començarem jaran una pel·lícula espanyola, tiner de terror espanyol i de molt bon nivell va sortir a 2007 i ets han dubte rec possiblement la millor pel·lícula de terror espanyola que que s'hagi fet i una pel·lícula que se pot comparar sense cap tipus de dubte amb les pel·lícules que es fan a Hollywood o a altres bandes. Tot i Tenir un pressupost molt, molt més modest. Mm -hmm. Sí, sí, és, és una de les millors que he vist jo, si no és millor de por. I, i realment, jo de més la vaig veure intentant que l'experiència fos la màxim, eh, màxim immersiva possible, perquè vaig veure-la tot sol en una sala amb llums apagats i completament de nit, és a dir millor escenari impossible I, i la veritat és que sí que és bastant realista sobretot és això, no? Mm. que és verosímil i com que està fet amb estil found footage això que fan que és com si fos una gravació recuperada d'una reportera i xeu càmera i don dona aquest, aquest rotlla de... Realisme, que a més a vegades està molt sobreexplotat en algunes pel·lícules però aquí ho recupera d'una manera bastant, jo ja diria que inclús creativa Sí, no, i, i molt intel·ligent és el que s'ha de comentar, que està roba com un fes documental el que fa que sigui molt verosímil el que tu vas dir, que es metra callado, uh, fan footage i que bueno, que té com a referents bé, la primera pel·lícula que s'ha fet d'aquest subgènere va ser, ser bastant millor creu Holocaust o Caníbal aquesta, sense dubte, no és un referent d'error simplement va... Sí, és un referent del que no s'ha de fer sí. mai una Simpl pel·lícula Simplement pues, va crear un gènere, però a part d'això pues, no té el mèrit i el seu referent principal és el projecte de, de la bruja de Blair. Mm -hmm. Aquesta pel·lícula sí que veu bastant, però ho du a un altre nivell, sense dubte, de qualitat De part té aquesta gràcia, per, sobretot per nosaltres que està ambientat a Barcelona, una ciutat propera mm -hmm. i que tu pues, bueno, intenta comença imitant s estil reportatge ja que podríem veure equip d'investigació, per exemple, de la Sesta, que és una o càmera que s'infiltren en els cos de bomberos de la ciutat per veure com fan feina un, un vespre normal, rebre una, tru, una trucada en principi pues, d'aquesta, de l'home més comú, una dona major que està criant en el seu pis que s'ha portat a la caigut i han d'anar a mirar què passa. Ells van en aquest edifici tan tranquils pensant que bueno, serà una cosa rutinària eh? Però, quan estan allà, doncs, la cosa comença a complicar. Entren en quarantena al seu edifici perquè resulta que hi ha expandint-se el que sembla ser un virus zombie. I a partir d'aquí doncs, la trama s'ha convertit molt més terrorífica i a part tenim un altre element que ja trobàvem a Dead Space. Uh, la claustrofòbia i el fet d'estar tancat. Sí, que són ensordiment. els setan, és a dir, els protagonistes se veuen allà que, que no poden sortir d'aquest edifici i caguades s'està desmadrant més a cada perquè al principi és només aquesta dona, després un altre veïnat que està malalt comencen a transformar-se en en tantíssims. Sanina, nina... nina... mal va sí, hi ha un moment que estàs així, que encara és la, la humana i de cop gines. vomita. O sigui, com, i vomita sang i, i queda que com a uau wow. i jo encara me'n recordo de sa mare quan volen ficar sa inyecció a sa nina per veure si està contagiant sa mare porta gent a i diguent no, no, la nina se lo tira sí, sí. en gina ja estic tu fa gines Uf. un tir la nuca quina por sa nina sí, sí, a més sí, de aquesta no, pel·lícula eh, he dit que té una cosa molt molt bona i realment és que veig a veure al principi eh, vegem des principi això pensava a ja està, una altra universitat d'oficina o alguna cosa ha vingut. Perquè clar, comença amb l'estació de bomberos i clar, jo anava sense, sobre, sense tenir idea de s'acoment. No? I veies una estació de bomberos, una càmera així i dius... Ah, mira, no sé, però hi un anunci sí com un altre, no però és una peli de por, no? Per dir, una de por i veus això? I, clar, és molta mena i no sé què tal... I, clar, la pel·li que ve un ritme dius, ah, mira, sí, va anar i... És, és, és, un, és, és molt sobtat el moment d'atenció és molt sobtat realment és la gran gràcia d'aquesta pel·lícula que tal vegada no t'esperes evidentment si sí, vas a veure la... no t'esperes a la persona una pel·lícula de terror però no t'esperes a quin moment començarà i no t'esperes que se desenvolupi mm. sí. i també hi ha una cosa important és que no esperes que sigui una pel·li de zombis perquè o sigui, realment encara per per mm. mm. mm. que sigui un comportament de zombi no sé, és, és sí, molt diferent en moment s'utilitza ni se paura zombi ni posa i dones les coses que s'agraden i després, clar, que comença tan verosímil que tu dius, pues bé, aquí hi haurà un tenim, quan intentes ser diferent és, pues aquí haurà un psicòpata haurà un talt, haurà... en cap moment, en lo que pensaria serien zombis sí, sí. i és una cosa que juga molt a favor de la pel·lícula perquè a més sí, no, són, això, no, no, que... no van en massa quasi, no. quasi gens, saps? i corren, saps? són com una persona posseïda més aviat que de fet que uh, esta posibilidad, ¿no? Sí. No, no sabes si, vale. si es una malaltia o sí, realmente es una malaltia. porque el pecho es, es una... lo de la niña de, la niña de... De Madeira, ¿no? De la niña de Madeira, exacto. También... El final es un poteo, sí. El final es lo más mítico que he visto en una sala de cine, ¿no? un final top, ¿sabes? Sí, sí. Como película de por no se me ocurre un final mejor. Muy, muy top. Sí. Arbe, esa segunda part, si un bosque por la un poco de segunda part. Sí, la segunda part, uh, a la... Sa dar-me ha la veritat és que sí. decau moltíssim. la tercera torna a recuperar, no la s'ha No, setesera l'he vist. És... Setesera, també tinc un comentari que, o sigui, és un comentari en sentit positiu, però és un comentari que no en seriós. no no de reborrons el primer, molt bé. O no s'aprenent tant exactament. El problema la sapona, no? El problema és de bona, sí. no? O sigui, no és setesera, però vull sí. dir, no te No sé no que cachondeo que és el primer. I ara s'ha el cuarto ya también sí, sí. cambia mucho, está en proceso de estrenar cuarto, y me a la y en Déuma Balagueró, que es el director, ya va a confirmar que ya no será así en plan sino que será por toda la ciudad de Barcelona, así que son asastas, por todas las ciudades, ya será un poco lo que fue en George Romero, como se decía, la... ¿no? la noche de los muertos vivientes, así sí. un poco una película. De... Y en el centro comercial también que és clau, una sí, sí, sí, sí. pel·lícula de zombis sempre té sí. centre comercial sí, sí, sí, i un munt de, de gent i una senyora amb un canet que se transforma senyor en senyor que senyor el centre comercial supos que també és tribut a, a, a l'Amanecer dels les Muertes d'en Romero, que és remake també és uh, un centre comercial i tal. jo crec que la pel·lícula regno no, no l'he vista, la sa saga però sí que he vist uh, uh, Mientras duerme, d'aquest director Hombre. molt bona, molt bona també quan he, quan he sentit que xerreu de res doncs volia destacar aquesta pel·lícula perquè m'ha agradat moltíssim no la vaig veure en el cine la vaig veure per sa un, un dia que la feien i m'ha agradat moltíssim perquè jo som molt aficionat en aquestes pel·lícules que són més de tensió que de, de, pura, sí. de pur terror és no? un terror molt psicòlegic molt a l'Ojitzó lo no, sí. en Marc o si ja van tenir l'any passat la sort de poder aquesta pel·lícula mentre es duem més, se sa sap Augusta. Aman ja va ballar uh -huh. que hi va una conferència i es pel que comentava, i que va, una gran experiència per cap dels dos de la habían vi, la vam veure ja per primera vegada. Per 4 euros de res. Sí, sí, amb, amb, amb els comentaris de, del, del director. que mol o mil, sí. estiu, no no s'ho cregut, no. però ja me semblar... és el director més brillant que que actualment que a Espanya, sense duta, sobre que faci cine de gènere, que no, no faci de típica pel·lícula espanyola, o mm. típica película mm. de Guerra Civil, sinó que si això, un tipus de fa de película de, de, de, de, de gènere, de destacada, sí, també és, és millor. I gràcies especialment per a Ambientals del mes en pantalla grans, ha dedicat un puntatge. i va comentar, eh, ja m'ho cara perquè li van preguntar sobre seva versió, o sigui, què opinava ell de, de, de seva versió americana, American. no? de 40 anys. I el tio primer va fer una cara en plan... No sé si comentar o tal. Va ser bastant perquè no va sí, voler res. I va ser molt, molt políticament correcte, no se va rellar gens. Però bé, va, va, va deixar anar que el van convidar en el rodatge i estaven amb un portàtil mirant ses escenes originals i apuntant-les per copiar-les tal qual. Si sí, les copiaven, clar, les, el clar, no, no. No, bé, és el que fa moltes vegades els americans, que es coi una pel·lícula comprar compra, compra els drets d'autor i fer la -se seva com en The Devil Sky i obre els ojos que és lo mateix. Sí, no, ho, fa, I, el, el, ho fan moltès. Perquè... Sí, quasi totes les sí. sí. Aquí s'ha de xerrar sí. un poc de, de llegament hem introduït el tema de la doble moral eh, nord-americana en aquest sentit que ells defensen el liberalisme quan es tracta d'esport de les tres pel·lícules però després són els que utilitzen els, que tenen tal vegada el sistema més proteccionista ja que per començar una pel·lícula estrangera mai s'esposa se, se, se se, se, se es en els principals cinemes nord-americans sinó que ja és una més de cine independent underground i aquest tipus de coses i després si arriba una pel·lícula estrangera ja, Arribar versió remake, i feta per Va passar, va mort de Mitchell Haneke, amb rec d'en de Balagueró i 50.000 exemples més. Sí, amb aquella de Déjam Entrar, l'adminent, que és una història d'un vampir, bé, d'una vampiressa, una nina, mm -hmm. i un nin, no?, que és com el seu sí, nòvio. I, sí, sí. I és una pel·lícula feta, si no va malament, crec que és no sé si és Finlàndia... Sí, o Noruega, o sigui, és una pel·lícula de... nòrdica. Bé. Sí. La qüestió és que fan tal qual, la còpia, però igual, eh? igual, igual. Així mateix, també ara acab de caure, que també ho fan, fan bastantes sèries, eh? Una sèrie que s'hi diu El Puente, que està basant amb una altra sèrie, per mi, no sé si és d'anesa o Soeca, que s'hi diu Brón. Sí, sí, no, fan sí. En, en tot I el que mitjor, té bones de cultura popular. El pitjor popular. que han fet últimament és es, skins. Skins versió sí. americanes per matar-los a tots i te, deixar tirats els cadavres en una fossa dubte, pa, de, de, de dir que ten un sistema molt proteccionista en tot el que és la seva cultura popular i per ells l'europeu a no ser que sigui gent molt underground o molt independent no existeix, i si existeix és perquè s'han fet el remake, perquè no no interessa, uh -huh. es porta bé quan dic europeu ja no xerrem d'oriental l'europeu encara és el més acceptat, l'oriental ja sí que no existeix, però uh -huh. ni, ni fent remake ni sense sí, remake no, no, no hi cap i bé, ara per fer la conclusió de rec i passar la següent pel·lícula, et dic que va ser la pel·lícula que va impulsar la carrera d'en Jaume Balagró, com han dit, un dels nostres directors espanyols preferits, ja uh -huh. que fins aleshores no havia fet gaire destacat. I a partir d'aquesta pel·lícula va ser, va començar a fer pel·lícules importants com se pròpia es duem més que en Toni ha començat abans. I bé, ara ja passarem a xerrar de la següent pel·lícula. I ara han xerrat d'una pel·lícula per elevar-la ara farà el propi per una però en aquest cas perdonat li palos és una pel·lícula que es va estrenar els mateixos anys que, que Reg va tenir la sort de tenir més èxit comercial també va tenir una campanya de màrqueting molt més brutal però per ja en quant qualitat no ha color, és a dir, Reg és un pel·lículon i per Normal Activity que és la pel·lícula que estem xerrant és un bluff, sincerament és una pel·lícula mediocre que no diré que sigui dolenta té bones idees però que no arriba a treure profit a tots els profit que podria, perquè es plantejament allò m'assembla bo. Eh, també sabem com a fals documental d'una família que grava amb Método Casero com a Casero estan sucsant coses estranyes, sembla una proposta bastant bona i que podria resultar terrorífica ben filmada, però en el final eh, jo crec que bé, també com que es va gravant poc pressupost i per un director inespert, crec que s'aperten se, se ses anècdotes i no arriba arribant ni és ser una bona pel·lícula de pont ni una bona pel·lícula en general no. i queda com un, un resultat bastant millor, crec, no sé quina és la vostra opinió Per, per mi, la veritat, és un intro que ve a ser com eh, dos terceres parts de la pel·lícula que se suposa que és Uh, Lo que se volen fer les pel·lícules de bo com per exemple Rec, no? començar amb bon rotllo tal, i després rompre un poc aquesta normalitat saps, ja se passen dos terços de la pel·lícula uh, visitant casa, una casa nova que, que després se muden tota la família està allà vivint i, i arriba allà a un punt que és que se fa pesat perquè és que només veus coses alegres i la part que hi ha un poc de, de, de por que, que tu veus coses és que és mínima i fins al final no, no arriba a un punt que és potser un poc inquietant realment és dir, jo troc que només hi ha un moment inquietant i és quan se veu una gravació que se passa o sigui, que ells, ells mateixos els, els protagonistes miren el que han gravat i veuen que la dona està endormint i la sa dona s'aixeca se posa a mirar al tio i se passa 3 hores de, de totes la nit mirant al tio dormint. Mentre, saps? Mentre ell dorm, ella mirant sense moure's en 3 hores. Això és l'únic moment que realment a posat l'esport de punta. Tota, tota la resta, mm, pf, algun susto i poca cosa més. No, la veritat és que, ja ja dic, ja ha més, més començament happy que que Sí, és de que més peca és pel·lícules, però que que asusta, però queda més el dòtic I jo aquesta peli, doncs bé, ve part de de 10 que l'única gràfica que, que tenia per volar, era, era que era una peli rodada amb baix pressupost, que jo, ja per començar d'aquesta premissa sempre s'espera immersó en caure més simpàtica, una pel·lícula que s'ha fet en plan independent, poc pressupost, i després altre punt interessant de la peli a part de la proposta era, sans dubte, la sa, sa gran campanya de màrqueting que, que va tenir. No sé si la recordeu, mm. però a sortir per a la televisió mostraven com les reaccions del públic que l'havien anat a veure en el cinema, en el pressionari. Tu ves de gent cridant, tornant-se a l'oc, sí. i, i deies, ua, això ha de ser el més terrorífic, vamos. Clar, perquè si, si haguéssim hagut de mostrar que és la pel·lícula, no hi hauria ningú. És, com que a la el documental... També, eh, a qualsevol broma, se va arribar a dir que eren fets reals, coses així. Clar, totes van fer reals. Bous gent votant a les cadires. Ja clar, jo vaig voler ser la i vaig flipar. De fer jo record que va ser, tal vegada, la primera pel·lícula que vaig anar dia de l'estreno. Que no vaig esperar. I quan vaig sortir de la sala va ser un plan, en sèrio. I després, a pot després vaig poder veure Reg, i és que eh, Rec no la coneixia, la vaig anar a veure per considerat i és que no hi havia color. Mm. Rec és una pel·lícula de molt més nivell. Ja, per anar-me tinc un comentari que veig o no l'he vista però bé, tenc una mica que sí que l'he vista i bueno, em va perseguir en Sassà i, i, i m'ha dit que satres sí que és una pel·li que autènticament fa poc que realment és molt molt bona que dius no pareix no que no te res voren Sassà 2 i Sassà 1 que realment canvia una bestialitat ja, no sé si nou. ver o no, però no sent, que, que... he de dir que després de de me al TVT 1 li he perdut bastant la pista de saga no... Uh -huh com que ja la primera no m'ha agradat pues no he clar. tornat, igual yeah. sí que hauria de tornar a uh, revisitar mira el... mirar la primera i r... començar a mirar les altres, però veure que de moment és una saga que vaig aparcar ara també com Rec està a punt d'estrenar la quarta part són sagues que ja van mullar la part mm -hmm. sempre se son estrenades bastant juntes i també ara ja que és un poc per això, perquè clar, com que ja a agra mi Rec, sempre vaig a veure Rec i passa un pot de paranormal activitat, mm -hmm. però es... se li pot donar una altra oportunitat mm -hmm. I bé, si no teniu res més a comentar aquesta pel·lícula passarem a la darrera pel·lícula que tenim abans de tancar la secció de cinema, que és Pessadilla en el Mestret. Bueno, y como poco podido ver, hemos un viaje de lo más contemporáneo a lo clásico. Hemos comenzado a de dos películas de Paz de, de 2007, es decir, bastante reciente. Ya nos vamos no, un clásico 80 desde toda su vida. Uh, Freddy Krueger, esta Mar también la ha visto y puede comentar más, así que con que ya he hablado mucho, dejaré que hay Sí, bé, aquesta és una pel·lícula que, si per qui no conegu el seu pel·lícula, s'argument és bàsic, és a dir, és un assassí, un assassí en sèrie que estava un poc com una cabra, amb una espècie de guà en guinabetes, que bàsicament s'acarregava nins com per diversió, i això. Se qüestiona, aquest tio va anar al poble, en plan justícia per el van cremar, però després de ser mort aquest tio seguia, diguem, matant i de tot, atropel·la de qui sigui, però des del món dels somnis. S'interudia en el món dels somnis i un pic entrava allà i se t'acarregava i després allà ja, ja, feia el poble que volia. I, i clar, dir, no podies dormir perquè t'haveria en Freddy Krueger i, i s'alimentava un poc de la por de ser víctima i un poc aquest s'argument. Però clar, amb aquesta excusa realment la pel·li, per lo que és el moment, devia fer una porada increïble. És a dir, ja la veu ara fa un parell i això i no t'ho vull dir que estàs allà ens la i tal però... O sigui que sí que m'atenia tensió de la pel·lícula i dins, ostres, està molt ben feta és que, sí, no, que és una pel·li que, que em veiem molt, molt bé, mm -hmm. a diferència d'altres pel·lícules i principalment és per diversos motius primer perquè és per una pel·lícula gentera és veritat que té un estil gentero marcat, mm -hmm. però tampoc encara està veient molt desfasat sinó que té un estil bastant universal, per dir de qualque forma és una pel·lícula que la pot veure ara jo crec que se'l podrà veure d'aquí 10 anys i no te'n pots veure desfasada i després el punt principal per qual no jo que em vegi bé que no bussa dels efectes especials, mm. cosa que ara la deixaria bastant desfasada i com que no és així, no? Mm. i després una altra que per jo també és més interessant de totes és a nivell argumental i és que utilitza un terror molt primari i que, vull dir, que estan al subconscient jo crec que és de totes les persones o sigui, no és un monstre que sigui el monstre del lagoneix per dir una cosa, no és Frankenstein o sigui, no, és, no és Dràcula sinó que en Freddy Krueger és un tio que se les teves pesadilles i mm. si hi ha algo que els humans no podem evitar és menjar i dormir mm -hmm. jo crec que soc, el espectador fa pensar -li, mm -hmm. això no podria passar jo en que cas de turall és que és que una xerrada, que és una que no és verosímil però és un poc tan trivial que realment, si tu entres en el lloc de la pel·lícula tu t'ho planteges i si mm. la veus abans d'anar a dormir com sí, vaig és que jo, això? quan vas a dormir t'ho penses? és es que no. això per a un nint realment és la pitjor pel·lícula que pots posar perquè un dint s'imagina amb un munt de roba ja veu una, una figura si damunt li dius que quan se'n va a dormir li vendrà mm -hmm. tal... Saps, clar, saps que... Això també s'ha de dir que jo la vaig veure mmm, bastant més jove del que sóc ara. O sigui, mm -hmm. tenia bast... Farà set, vuit anys que la vaig veure per primera vegada. Mm -hmm. I quan la vaig veure un vespre també, llunç apagat, xaca meva... Mm -hmm. I després me l'havia de ficar allí per dormir. I m'ho vaig pensar més d'una vegada o si sigui, anar-me'n a dormir no. Per això, clar, dormir és inevitable. I llavors, el que sí que té és una pel·lícula que això causa molt de por. El primer impacte si sí, és pic que la veus però no és com psicòsia, per exemple mm. Però jo, per exemple, el que em fa en psicòleg és que quan la veus no te crea por és una pel·lícula que t'agrada molt que està molt feta però no crea por però després quan la vas pensant i t'imagines en enorme Norman Bates tancat a casa seva xerrant-te amb mama fa molta més por que, tí, realment és un tarat i podries estar obeinat que, que fa molt de més por canvi. clar, per exemple, fa molt de por la primera eh? però un pic t'has anat a dormir, no t'ha passat res el teu matí següent mm. Ja dius, bé, igual no està terrorífica quan ja ha passat dues setmanes que has dormit cada dia s'ho posa no t'ha passat res ja com que has saludat un poc la premissa d'aquesta so, tan trivial però ara que funciona molt bé bueno, pues, si, no. si no ha res més a dir deixarem ja la part més terrorífica del programa i passarem a una més convencional i que duim metge o el programa i és la, la part d'esports que crec que aquesta, que avui no és terrorífica no? no, mm -hmm. no. no. no. Ni, ni avui ni, no, però, ni crec, mai jo crec. Crec, crec que a part d'avui dos bones notis sí, avui duim un pot de cara i creu ah, perfecte, perfecte si vols, anem punxant Vale, idò, avui xerraram de primer de sa creu perquè eh, malauradament el Palmeir Europa no va poder guanyar sa sèrie per poder pujar sa LEP O eh, volia de volia demanar disculpes perquè m'ho vaig equivocar en en quan vaig xerrar de de de que s'equip no va pujar sa anterior any eh, sa LEP va ser perquè ells mateixos van dir que no, no volien pujar perquè no tenien, no tenien les instal·lacions eh, per poder utilitzar-les com a més professionalment, no? Jo vaig dir que va ser la federació i realment van ser ells. Cosa que no entenc. Mm, tu encara pots, pots començar la temporada i després canviar d'estadi. No, una cosa que no, no entenc és perquè, de fet, ara els ja ha passat això de, que de, no pujar. de no poder pujar i s'han quedat amb en ganes. Encara diuen que potser hi ha opció de pujar perquè diuen que hi ha un equip que renuncia poden a 700 plaça algú. i poden comprar sa plaça. Sí, però, però que no, és lo, no és igual de satisfactori puj pujant no. els despatxos que no pujar. Evidentment que no, però, però igualment... Eh, entenc que el Palma va pujar sí, sí, no, però clar, vull dir, va pujar l'any passat no és lo no, no, mateix no i de fet una, ha, ha perdut de manera contundent contra el Prats eh, no ha cap partit d'aquesta sèrie i bé, eh, esperem que vències ja poden tenir l'any que ve a l'Epo. i bé, ara sí que passarem a la bona notícia amb els voltors t'has dut Sí, en dèiem bona notícia perquè aquests sí que han, que han aconseguit 700 i la eh, màxima divisió del futbol americà que és mig, eh, mig amateur, mig professional hi ha equips que són semiprofessionals per tant una molt bona notícia estan entre sis 6 eh, millors equips d'Espanya de, de així que és un, encara que sigui un any només és, és una gran notícia que potser aquesta gent que, que, no, que ho fa de manera uh, perquè li agrada no, no, no, és que no cobra res ni un, ni un duro per, per, per, per jugar uh, és que de fet ells posen els dobbers per poder jugar els partits tant aquí com a de fora això me sona el eh? sí, que passa per aquí el que passa amb els grups el que passa amb tothom Para, tothom que no tens que ho do it yourself i sí, comentàvem bé el partit va ser realment de final pur i dur va ser davant dels Reus i Imperials una final que hagués pogut pujar qualsevol qualsevol perquè de fet teníem sa victòria al Mallorca des de principi però clar com jo vaig comentar, el Reus Imperial és un equip ets de la primera divisió sèrie A en aquestes en aquest esport i de, va ser un partit que dius eh, poc canviar en qualsevol moment i així va ser de fet va, se va començar avançant el Mallorca Voltos eh, amb, un, amb un field goal amb un, una puntuació de d'atxut en tres punts i pràcticament mig, eh, tota la primera part i mitja de la segona va, va, va, va ser això 3 a 0 Clar, per ser mínim, eh, que això te fan un touchdown són 6 punts, més el punt extra de Chut, són 7 punts que és el que va passar en, en, quan quedaven res eh, poquíssim per que vas partit, va, va, va fer això una jugada espectacular de, de, de jugadors d'esquarterback de, de Reus Imperials va, se va, un, va fer un passe des de l'altra punta del camp i se va plantar a la endzone de, del Mallorca Vol 2 però tothom ja està... Bé, això ja ha acabat, ja vol bon anar amb... Ah, una cosa a dir, perquè este, uh, va coincidir partit amb la Fira de l'Esport i clar, allò havia un ambient increïble, allò. Les grades estaven a rompre. Normalment hi ha molta gent, però uh, aquest, aquesta vegada ens la en Fira de l'Esport doncs, va haver una gentada. I com deia, quan, va, quan faltaven 56 segons, tothom ja donava per fet els Reus Imperials pujaven doncs va passar el que no, que tots desitjaven van fer dos o tres drives boníssims se van implantar just davant de Saint-Zone de Reus Imperials se van treure un pas sec conut i pum uh, perdó, era uh, 9 a 7 si resultats que no ho tinc apuntat perdó no a 7 resultat eh, a la mínima i així i bé eh, enviar-los molta, molta sort a Reus Imperials perquè, perquè una altra, té una altra opció per poder pujar que jugarà contra el València Giants a menys si l'any que ve tenim dos, tan, dos, dos equips de la sèrie A que encara que sigui un any ho passarem molt bé perquè venen aquí els millors equips de, de, de, de, de, de, tota, Espanya. de tota Espanya i uh -huh. disfrutarem serà veure Uh, futbol en Amèrica cada cap de setmana això és el que varia dins, a, dins a aquesta divisió sí, no? sí no, ajudaria a millorar molt l'oferta deportiva que té, que té Mallorca, sens dubte Clara que sí, i més uh, varierar aquest uh, com tu veus, dius no? mm. sí, es predomini que té ara el Mallorca que, que realment és totalment inmerescut pel que està fent sí. i bé, ara, si tens alguna més a portar no Pues, passarem a la darrera secció que crec que amb Marc m'ho ha preparat un bambol bastant especial mm -hmm. i també eh? es bambol d'aquesta setmana quan no podia ser altra, és el nostre és bueno, el rei d'Espanya o ex-rei d'Espanya Joan Carles I o Juan Carles I més bé, Juan Carles I Juan Carles qua. ja, no? No nadi. Jo ja to tot està Perquè els campechano. Don Juan Carlos parla ja, ja, ja. Aldia San Juanca. I... No és un rei. <laughs> <laughs> doncs, sí. Realment, és a dir... bueno, ja, un petit comentari banda comencats, eh, a... sempre he pensat que <laughs> un petit comentari banda de... De, de comentar ses accions de Sex <laughs> rei és a dir, jo ja sempre predoné que Juan Carlos no és nom de rei, més dir Alfonso Felipe, eh, de que sé, Ferran, magnífica, i fins i tot en Jaume Iabra, Juan Carlos ¿Quién rey te no Es que no n'hi ha ni un. Sí, pero no han compuesto <risa> en dos nombres de rey. <risa> sí, ahora sí, sí, sí. no es que Juan Carlos. Es que no es con Es que no es sí, con es que no, no, no es serio. No es con Juan Es con Juan Es con Juan Carlos. Es con Juan Carlos. Sí, sí, sí. Antifor el CX. Es que no es serio, tío. Es que no <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, no sé, el Juan Carlos. Sí, el Juan <risa> Y el Juanma. Y el, el, el Borja. El José. <risa> Iar, yeah, i sí. veia, comentada de un par de que rei, que rei, realment va ser un rei entre comats bastant normal fins realment, era un rei, pues que en el principi, pues mireu un rei, i, el rei que hi ha i punt. Però què passa? Que fa un party en tot lo de xave i no deixa un "Per què no te calles?" i aquí ja va començar la seva trajectòria de la ser l'ascençó ¿no? la -se... sí, sí. a la fama oh. que por no té calles se va fer un remix i tot a Youtube hi havia una cançó d'aquestes electròniques tot... home, avui en deixa fer un no remix de tot eh? sí, oh. sí. Wow. Sí, sí. Molt ser un poc i sí, fins i tot se li va fer aquesta cançó que això <laughs> i després doncs, por que no té calles i va ser mític uh, en canvi no se'l va crucifiquar ni res no Més, tot, al contrari se li va aplaudir tot enredes por que no té calles i tot això i des d'allò on s'ha tingut uh, bastantes perquè no patinades, dir, precisament, dir... mm, o sigui, dit, patinades. O sí, sigui, sí, sí, mai m'hi dit patinades perquè cagades. No, però patinades fins i tot literalment patinades. Sí, dit, dir, moltes no? vegades, o sigui, la capa de casà pega castanyes de la hòstia o tremendes a a tele. De tot, de, de fet, hi ha una cançó que se diu Majestat col·lado con la gravetat. <ríe> ah. Molt molt bona del Rene Regardo, <ríe> la recoman i bé, és a dir, de fet, el tio no sé quan anaves al i això diu ja salgo del taller, és a dir, ho demà un tirant-se a terra damunt és a dir... Bueno, jo crec que intenta sí, sí. llevar-li sí, no, però realment... és, és bueno, es que ja, ja, l'imatge no. aquesta de... sí. l'imatge de sa cara ja tot mudant i sa cara tot desfigurada ja, sí. és clàssic aquesta imatge allà. sí, sí, sí, sí. Vale, vale. i bé, I bueno, ja és, sumo i la repenotxa va ser quan és lo de... Lo siento, me he equivocado, no me lo ocurrir. No, no, no, no. <ríe> bueno, de verdad. Va ser tremendo, comencem se a ja que s'ha lefans per Tanzània, o per Himau. Eh? Botswana. No, no. Botswana. Pues dona no gràcies, que i... va donar perdó, ah, sí. perquè això és un altre i s'ho passa per farro. Eh? Sí. sí. No, quasi, quasi, dit, així com ho va dir, va dir, eh, lo siento, me equivocado, no volverá a ocurrir. No va fer una, una <ríe> conya i va sortir a ell en aquesta xena amb, amb un fons i unes preguntes en plan que incres millonàrio, no? Que no volverà a ocurrir, no volveré a cacer elefants, no volveré a romper la, la pierna haciendo sí, sí, esto, sí, sí, no o... volveré a usar fondos públicos del Estado. No me a pilla. quatre opció, que no que dava, no me volveren a pillar fent-lo. Que és l'havien pillat. Sí, sí, sí, exacte. I clau, es... des de eh? Sí, i, no, i després també es escandalo Corina i tot els sí, amants no, que tenia. Tingue... No, ja... sí, sí, sí, sí, sí, sí, Un altre Realment. punt important. <ríe> Tocó bastant carlots en aquest sentit. I, i després li a familiars també que s'entra malla. Sí. Sí, sí. De fet, n'hi va haver un que ja recordo Aico diu així un dia suelto que dèiem, bueno, ja estaves a l'hospital ingressat per, no me'n record per què una de les tantes vegades que ha estat ingressat va entrar sa reïna i va sortir potser aquest de 5-6 minuts, literalment és a dir, entrar i sortir va estar 5 minuts sí. i va dir, vaya, visita més curta dir que per allà hi havia bastanta... I ara jo, com te oficialment el nostre expert en Casa Real i t'he de fer una pregunta uh -huh. bastant important Tu creus que el rei deu tenir descuentos de grup en els hospitals? Encara que només sigui una persona? Pues com claro, que jo entro tant, potser li fan dos per uno. Té si no, sí, no sé, que, que... part dels pressuposts que li dones estats en deu anar a hospitals. Com, sí, com sí, ho valores? Sí. Quina és la teva opinió? Oh, sí, seria interessant pensar que hi ha, hi ha un carnet de punts o alguna prescut. <laughs> no sé, rotllo... Um... <laughs> La segona operació de Genòli t'ha regalat un apendicitis o alguna cosa així, no? Dir, seria curiós. Pues seria guai eh, allà, ja m'ha eh, de tenir-ho. És sí. curiós també perquè han fet molt de muntatges tant d'APM com a cançons segons com... Eh, Tu estàs esperant i ell ja l'estan operant. Tu t'estan operant i ell ja ha sortit. No saps? Sí, sí, sí, sí. Fan aquestes conyes que... Tens espai... que un espanyol espera per operar-se una vegada i encara s'ha sortit de l'hospital quatre o cinc vegades. <ríe> és que és molt bo. Sí, sí. Malla. Si sí, és que també és això, que et treix-ho rapidíssim okay, Jo crec que ja tenim no. una habitació reservada per ell En aquella sí, ha sí, habitació sí. no deuen agafar ningú uh, Té una planta, servei <laughs> mèdic, tot <laughs> reservat per ell Quan t'han disordint cada dia Són sí, o sigui, sí, sí, sí. habitual Pots més, Pot ser fins i tot hi ha un equip de predicció És a dir, un equip que diu, quina seràs la pròxima I Intenta predir, per ja destinar recursos en aquesta bandona sí, ja sí, sí, sí. Seria interessant qui, que hi hagués això No m'estranyaria, però per res No, no I bé... Eh, una, una altra reflexió que s'hauria de compartir amb uns remix que ara et dic que fa poc i això, però jo realment crec que hagués hagut de ticar quan l'odats elefants. O sigui, mira, se va equivocar, punt, però vaja, et dic que passen en Felipe i punt. Però en aquests anys també n'ha tingut un període bones de... o sigui, més quigudes, més... o sigui, un poc mateix, no? És a s'ha repetit, però dic, o si sigui, estudiat bastant de mal rotlles <ríe> dic, en aquell moment... No, ha... bueno, sí, digues, Toni. No, sí, jo diria que sigués dedicat en aquell moment oh. s'hagués recordat totalment per se'ls se recordaria més pels elefants que no ara que sí, ara dius, és un fet més de, de rei. però aquell, si hagués indicat en aquell moment se'l hagués recordat totalment pels elefants, és que no, no s'hagués tret la piqueta de de, de de l'o dels elefants sí, no però de, de, que... bé, jo com a, com a reflexió final per tancar el programa m'ho posaré mínimament seriós mm -hmm. i diré que, bueno, m'assembla bastant Bé, un reflex bastant clar del que pensen les institucions que estan a esporades sobre la ciutadania és el fet de que ve re i ja s'ha preparat la sucessió d'en Felip sense demanar els pobles i si realment és, és, molt és, és el que eh, vol una altra monarquia o no, molt, molt, perquè si els pobles el que vol, jo no sembla malament però realment el, el, el, el que demanat no, mini. Algúe que li de... no anada, ja És que la monarquia no se en basa ença democràcia, és a dir, són incompatibles. Se passa en més fi i punt. La Clara, clar, a que ja han posat dades o i aquí a ningú li han manar res. Uh -huh. Li anada manar tant Felipe, tu vals rei, sí, ja És que Així de fet, quan deien, "Sí, jo respeto que, que hagi gent que sigui republicana." Claro, si no macro el, el pot, però és que hi ha una àmplia majoria que vol ser monarquí ah, pues i doncs demostra-ho no? demostra-ho que... clar perquè si fos sí, així pues mira cap problema si fos així cap problema no, no. Si está... sí, cap problema, es... no, no ells ho tenen clar no? els monàrquics no. o simplement la gent que defensa el règim doncs té clar que serà altres opinions i tot... mm. tampoc no importa és igual si són majoritàries perquè si estiguessin tan convençuts que és que sí oferien farien per tenir encara molta més mm. legitimitat que diuen, bo, som un 70% a favor, pues, vols callar i ja està. Pa, no fan més, perquè... No penses dividir gent monàrquics i republicans, argüons, perquè jo n'ho conegu que a socials va penjar i va reivindicar molt sa bandera carlina que torna a sereu carlí aquest ja, és un canvi de monarquia Aqu aquests en la seva transició sí, sí. els de, de varen escombrar sí, sí, sí. de mig, varen fer que se matessin entre ells sí, no, bé, jo dir, ve, clar, en conya, però encara ja has partit carlí a les eleccions bueno. ja, aquest altre sector bé, ja s'ha sí, de mascatlistes i monarquies sí. no, de remuliades poden passar aquí tota la vida sí, sí. Sí, sí. perquè hi ha I, tela, sí. tela per i bé, terem el programa avui després i el terror, que al final no està tampoc, gaire terrorífic. Espero que escoltant-lo ningú s'acolloni gaire. No, no crec que els continguts són terrorífics. Sí, es contingut. bé, esperem que sí, que l'escoltin des del principi fins al final. Perquè... Sí. Esperem que sí. Més, si I, bé, exacte, serà complicat que mos aguantin, però esperen que ho facin. I, bueno, crec que en Marcus preparat una sorpresa de final. I doncs sí, la veritat és que el de preparat no, no seria molt cert. En realitat, se m'ha corregut just ara quan estàvem parlant. Si estàvem parlant de la monarquia i de l'amo Juanca, i doncs, aquí estàvem mirant els eh, cassets que tenim antics dels Puts i dic hòstia, jo vull ser rei. Pots posar-me aquesta, ja vull ser rei dels Puts, un gran clàssic de rock català. I tema molt apropiat. Per despedir. Sí, per despedir aquest, estimat Bumble. Aquest era un Bumble um... retrenyable, realment. Era un poco tot taco el rei, però era Despedir dic tota sa temporada, ja, no? Perquè sí, sí, al principi... ja, despedint sa temporada. Si sí, bé aquest farem estiu... algun especial o sí, algo... Sí, aquest estiu farem qualque cultura d'antes herritants, però... Sí, sí, en pla I... Superman... I i a si sí, ho poden fer amb streaming però vam les emissions així amb mm. el webcam i tot això Sí és una que no prometem perquè no nosaltres mai prometem res però que igual estaria bé però que potser cada dia pot sorprenar a tots en tornar <laughs> <en> torna d'exàmens <laughs> i tot això Exacte. som un experiment pilot i si funciona veureu el resultat si sí, per <laughs> ara m'on anant d'exàmens supos que molt de nostres veients esperem que tots vos vagi molt bé tants veients com a vosaltres i sort, que I, i, que sort i que vos vagi bé saluts sí. salut. adéu D'aquesta manera volíem tornar a retallar distàncies als Backstreet Boys a finals dels 90 amb tu justament, recuperar aquell camí que compartíeu abans d'una història que va succeir I want it that way som la sintonia, els èxits. Ui, ui, ui, Bé, amics, no sé, no sé, molt bé qui coi va gravar aquest casset? Jo l'he tret de la col·lecció de, de, de, de Cameva. A algun de meus germans li agradava el Backstreet Boys. No ho sé. Se qüestió, no se va molt en cony estar el casset dels pots. Algú dels seus germans o ahir mateix i ho vol dissimular. Que no, que no, que jo era molt petit. Jo això no... No sabia ni ni, ni, com, ni com gravar un casset, home. Sóc innocent, sóc innocent. Lo, lo, ju lo juro, lo juro. Radio 76